În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăbim. Frați creștin, astăzi se arată și se înalță semnul cinstitei și sfintei cruci. Taina cea ascunsă de toate semințiile pământului, dar care s-a arătat spre mântuirea noastră, căci noi creștinii, prin semnul Sfintei Cruci, ne aducem mereu aminte de binele ce ne-a făcut Dumnezeu și de mila care a avut-o El pentru noi păcătoși. De aceea prăznuim cu bucurie în înălțarea Sfintei Cruci și ne închinăm cu frică și cu veselie sufletească, sărutându-o. Astăzi este bucurie în cer și pe pământ. Astăzi se veselesc îngerii și prăznuiesc cu oamenii credincioși. Luminata și Sfânta crucea a lui Hristos, care s-a arătat în lume, o prăznuiesc și o cinstesc. Pentru această sfântă cruce s-a risipit împărăția diavolului. Blestemul s-a călcat, moartea s-a omorât, iadul s-a golit, morții au înviat, raiul și cerul s-au deschis. Astăzi, Sfânta Biserică Ortodoxă închipuiește raiul, fiindcă așa cum a fost în rai, pomul cel de viață, făcător, lemnul acela, omul acela care a omorât pe Adam pentru greșelile lui, așa cum Sfânta Biserică, raiul cel vremelnic al creștinilor, are cinstita cruce, lemnul vieții care a înviat pe Adam prin moartea Domnului Hristos. Pentru aceasta se ridică Sfânta Cruce ca să ne facă să cunoaștem că ea este începătura învierii a toată firea omenească din păcatul lui Adam și că toți cei ce cred în Domnul Hristos, care s-a răstignit pe ea, vor fi mântuiți de păcatele lor. De aceea, astăzi ne veselim și ne bucurăm. Dar totodată trebuie să suspinăm din inimă, și să vărsăm lacrimi fierbinți, aducându-ne aminte de chinurile și moartea cea amară a Domnului nostru Iisus Hristos. Aducându-ne aminte și văzând cu ochii noștri sufletești și trupești, crucea care a purtat-o pe umerile sale, mergând la răstignire ca un miel spre junghier. Niciun copil nu se bucură, când vede înaintea ochilor lui pe tatăl său mort. Mai ales atunci când știe că el este vinovat de moartea tatălui său. Tocmai atunci se cade să plângă și iar să plângă cu amar, că și pentru greșeala lui a trebuit să moară părintele lui drag. Așa și noi, să plângem cu lacrimi amare că pentru păcatele noastre a murit făcătorul nostru de bine, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această Sfântă Cruce a fost încipuită de la începutul luni, și în toate veacurile au fost amintită și prorocită de Sfinții Prooroci. Să ascultăm acum pe scurt însemnătatea praznicului Sfintei cruci. Și cum s-a stabilit de Sfinții Părinți această sărbătoare importantă? Necredincioșii și zaviznicii evrei nu știau cum să facă să ascundă învierea Domnului. Ei s-au sfătuit mai întâi să peceptuiască mormântul, ca nu cumva să învieze Domnul Hristos. S-au dus repede la Pilat și i-au spus, Domnule Pilat, ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis că după trei zile va învia. Poruncește să fie păzit mormântul. Iar Pilat a trimis ostași de pază care au pecetuit mormântul cum au știut mai bine. Duminică dimineața, pe când ostașii străjuiau și arhanghelul Mihail s-a coborât, ca să-L primească pe Domnul Slavei cu smerenie, ieșind din mormânt, acești ostași au amorțit și au adormit, neputând privi lumina orbitoare de la marele luminător al lumii Iisus. Dar au simțit puterea Lui și învierea Lui și au spus-o cu gură de foc, că Iisus cu adevărat a înviat. Vestea învierii a mers ca fulgerul, pe de-o parte de la ostașii între cei necredincioși, iar pe de altă parte de la femeile mironosițe în frunte cu Maria Magdalena, care au vestit ucenicilor și celor credincioși că cu adevărat Iisus a înviat. Lumina învierii lui Iisus trăbătea pretutindeni ca fulgerul, iar căpeteniile evreiești turbau de supărare. Neavând ce să mai facă, s-au sfătuit să cheme pe ostași să le dea bani și să-i roage să spună la lume că l-a furat ucenicii lui. Pe când dormeau ei, l-au furat ei. Unii din ostași au primit bani. De aceea, între evrei merge vorba și astăzi, că Iisus n-a înviat, ci l-a furat ucenicii. Dar alți ostași, în frunte cu Longin din sutașul care era de față, n-au primit bani, ci au spus adevărul chiar cu prețul vieții lor. Acest Longin din ostașul a spus cu adevărat a înviat Hristos, până a murit martir, chinuit de păgâni. Trecând timp de la învierea Domnului și ucenicii, având contact direct cu Isus cel înviat, făceau și ei multe minuni în numele Lui, vindecau orbi și ologi, tămăduiau orice boală și neputință, înviau chiar și morți. Atunci evrei, necredincioși, grâșneau cu dinții de mânie, amenințau pe ucenici cu moartea și închideau în temnițile lor, bătând. Dar pe de altă parte, s-au sfătuit să ascundă locul unde a fost răstignit și îngropa Domnul Hristos, ca să nu mai vadă oamenii, să nu mai știe nimic despre răstignirea, moartea și învierea lui Hristos. Că ziceau ei... Dacă vor vedea oamenii crucea, groapa și golgota, își vor aduce aminte mereu de Isus, nu-l va uita, nu va uita învățăturile lui, minunile lui. Și din contra, atunci vor crede mai mult în Dumnezeirea lui. Iată răutate, iată vrăjmășie drăcească. Fiindcă tot iadul se răsculase împotriva lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De aceea nu știa ce ar putea să facă și să spună ca să nu mai fie crezute învățăturile lui. Ați auzit cum au zis înșelătorul acela? O, Doamne, cum nu s-a despicat pământul să înghită când au zis acest cuvânt? să facă pe Dumnezeu înșelător. Dar Dumnezeu le rabdă și așteaptă și lasă toate ca să se lămurească lumea și cei care vor avea capul plin de viermi să creadă minciuni. Așa a fost, așa este și așa va fi până la sfârșit. Cei cu capul plin de viermi vor crede minciuni. Dar însuși Dumnezeu i-a lăsat să-și împlinească sfatul lor cel rău, fiindcă mai trebuia să se împlinească cele ce spusese Domnul Hristos despre orașul Ierusalim, că va fi ars cu foc și se va pustii, iar ei vor fi tăiați și omorâți de foamete, și de ostași romani, împrăștiați rogi pe tot pământul. Pentru îndrăzneala aceasta care au avut-o asupra Domnului Hristos, pentru răutatea aceasta, a trebuit să plătească puțin mai târziu și a plătit și plătește și astfel. Căci de atunci au pierdut țară, au pierdut și ei, patria lor și împărăția cerească, și-au rămas robi pe fața pământului, împrăștiindu-i Dumnezeu peste tot. Evrei așa au făcut, căci au îngropat crucea Domnului, au îngropat piroanele Lui și au astupat toate locurile de pe Golgota, precum și mormântul unde a fost îngropat Domnul. Acestea au fost îngropate până în anul 327, în zilele Marelui Împărat Constantin, care a fost cel dintui împărat creștin. Acest împărat a primit credința, religia cea adevărată în Isus Hristos, printr-o minune dumnezeiască. El trebuia să intre în război cu Maxentii Împăratul Romei care avea o mulțime de ostași bine înarmați, iar Constantin avea foarte puțin ostași, din care cauză era întristat și se înspăimânta cu gândul, neștiind ce să facă, cum să-l biruiască pe Maxentic. Dar într-o zi îi se arătă pe cer Sfintei Cruci, strălucind mai mult decât lumina soarelui, și pe aceea cruce scria așa, cu acest semn vei birui. Constantin, când a văzut acest semn, s-a veselit și a primit curaj. A poruncit repede să facă cruci și să le pună pe steaguri și să pornească la război. Războiul a fost câștigat, că și l-a biruit pe Maxentie cu puțin alui lui oaste, Împărăția Romei a fost luată de Constantin împăratul, care s-a botezat apoi în numele Sfintei Treimi și a trimis la Ierusalim pe maica sa Elena ca să caute Sfânta Cruce în anul 327. sa Elena a fost întâmpinată de patriarhul Macari. Acesta a făcut rugăciuni către Dumnezeu, ca să-i descopere locul unde a fost răstignit Domnul Hristos pe Golgota. Și iată că în urma rugăciunilor s-a descoperit dealul Golgotei. Nu departe de acel loc au aflat trei cruci, una a Domnului Hristos și cele două ale tâlharilor. Și a găsit și piroanele cu care pironise pe Domnul. Mare bucurie a avut Sfânta Elena! când a aflat stita cruce, unde pe loc s-a făcut și o minune, că își murise de curând în Ierusalim o fată de neam mare. Și patriarcul Macarie a atins Sfânta Cruce de moarta aceasta și îndată a înviat fata și umbla sănătoasă, mulțumind lui Dumnezeu, cu glas mare și propovăduind puterea Sfintei cruci. Dacă s-a răspândit vestea că s-a aflat Sfânta Cruce, îndată s-a strâns mulțime multă de popor, din toate părțile, care doreau toți să vadă Sfânta Cruce. Și pentru că nu puteau să o vadă toți, Patriarhul Macarie s-a osuit sus pe un anvon și a ridicat cinstita cruce să o vadă toți. Când au văzut-o, Toată mulțimea striga cu mare glas, Doamne, miluiește-ne! De atunci și până în zilele noastre se prăznuiește această sărbătoare, adică înălțarea Sfintei Cruci. Căci în această zi Sfânta Cruce a fost înnălțată în văzul tuturor, spre bucurie a toată lumea creștină și spre lauda și cinstea Dumnezeului nostru Iisus Hristos. Acestea sunt, pe scurt, arătate pentru sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Bucurie mare a cuprins pe tot neamul creștinesc și cu lacrimi s-au închinat și au sărutat cinstita cruce și piroanele care au străpuns mâinile și picioarele Domnului Hristos. Dar pentru că Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a amintit despre suferințele lui Iisus, despre judecata cea nedreaptă a lui Pilat, despre Ana și Caiafa, despre crucea și răstignirea lui Isus, care ne-a răscolit gândurile sufletești, să pornim și noi iarăși pe urma pașilor lui și să sărutăm cu lacrimi urmele înroșite de Sfântul Său Sânge pe drumul calvarului. Veniți să vedeți! În ce stare jalnică a adus pe Dumnezeu mâinile nelegiuite și spurcate ale omului. Când mă ui la cel răstignit pe cruce, mă ui și la cel ce l a răstignit. În moartea lui Dumnezeu, săvârșită cu nedreptate, descoper pe ucigașul de om. Cauza patimilor și morții lui este însuși omul creatura mâinilor lui, acela care a fost înzestrat cu frumusețe, împodobit cu nemurire sufletească și îndulcit cu atâtea bunătăți de sus. Motivul lacrimilor noastre, acesta trebuie să fie iubiți creștini, pentru că noi l-am răstignit și omorât pe Dumnezeul nostru, și mai ales să plângem pentru că altcineva n-a pătimit pe lume mai mult decât a pătimit el. Trebuie să plângem și pentru patima lui și pentru firea noastră veșnic nemulțumită. Veniți, dar, să ne suim pe muntele Domnului, pe vârful Golgotei, să privim la priveliștea ce am fricoșat. Să privim în cu ce acopere fața pământului, iar lemnul cel cinstit al crucii să ne arate care. Unde ești? Vino în fața noastră, fericite lemn al Domnului Dumnezeu! Tu care ai fost tropit cu sângele cel dătător de viața lui Hristos! Sfântă cruce, Tu ești masa pe care s-a plătit răscumpărarea omenească! Sfântă cruce, tu ești scaunul prea cinstit pe care așez un noul împărat al lui Israel. Sfântă cruce, tu ești scara cerului care ne sui la rai. Sfântă cruce, tu ești stâlpul de lumină care povățuiești poporul creștinesc la Dumnezească, făgăduință, la patria cerească. Sfântă cruce a bisericii noastre, întărirea și lauda noastră. Pricina mântuirii noastre. Iubiților, judecătorii lui Hristos sunt doi arherei, Ana și Caiafa. Când Domnul Hristos răspunde și vorbește, îi pare rău lui Ana și dă poruncă să-l lovească. Dacă tace și nu vorbește, îi pare rău lui Caiafa și îl jură să vorbească. Ce trebuie să facă cu acești archerei? Dacă vorbește, este condamnat ca un vinovat. Dacă tace, este socotit nebun. O, arhereule fără de dar, de ce te juri? De ce cauzi mărturii mincinoase? Pentru ce te tulburi ca să afli cine este Isus? În curtea ta este un ucenic al lui. Întreabă-l pe acela și el va spune adevărul. Unde ești, Petre? Vino de mărturisește tu, cine este omul acesta? Nu-l cunosc pe omul acesta. Cum, Petre, tu nu mai cunoști pe Dumnezeul tău, pe învățătorul al cărui ucenic și apostol ești de peste trei ani? Nu mai cunoști pe acela care te-a făcut din pescarcă pe tenia apostolilor? Nu cunoști pe acela care ți-a spălat picioarele? Nu. Nu cunosc pe omul acesta. Nu este acesta Petre despre care tu ai zis că este Fiul lui Dumnezeu? Nu este acesta despre care ai zis cu câteva zile mai înainte că mai bine prefer să mor decât să te desparți de el? O, Petre, Petre, te juri în fața unei slujnice că nu-l cunoști pe omul acesta. Nu vezi cum te mustră însuși Pilat? Pilat, care l-arată în fața poporului zicând, iată omul. Și nu găsesc nicio vină în el. Ah! Isuse al meu, ce vorbă este aceasta de spune Petru că nu te mai cunoaște? Poate să aibă dreptat. Ești de nerecunoscut pentru că așa ți-ai pierdut chipul și frumusețea feții tale, care este bucuria îngerilor, așa de rău a desfigurat-o palmele și scuipările, lăsând răni sângerând de pe sfânta ta față, Iisuse. De unde mai este atâta sânge care să curgă din prea curatele tale mâini și picioare? Din atâtea răni groaznice? Atâtea semne pe trupul tău, pe fața ta? Cum să te mai cunoască? Toate acestea sunt poruncite de Pilat. Lucrul acesta este nemaipomenit, fiindcă gura lui Pilat. A spus poporului că nu se găsește nicio vină în tine. De ce o are? Dar cu nuna aceasta despinci o porți și haina aceasta roșie, Isuse, pentru ce ți le-au pus dacă nu-ți găsește nicio vină? Vai, pati cu adevărat! Bad jocură peste firea omenească. Cine a mai suferit atâta bați jocură ca tine, Iisuse nevinovatule? De aceea zicea în grădina Ghețiman, întristat este sufletul meu până la moart. Unde ești, Petre? Acum cunoști pe omul acesta? Petru acum s-a pocăit... Îi pare rău și nu-și mai ridică de rușine ochii către el să-l vadă. Cu mare pocăință plânge și ochii lui sunt două izvoare de lacrimi mare. Sfântă Mario, mama amărâtă, mai cunoști pe dulcele tău, fiu? De unde să-l mai vadă? De atât am și tulburarea evreilor. Să-l vezi tu, părinte, ceres, cel a ce ești mai înainte de veci. Vezi pe iubitul tău, fiu pe care l-ai născut mai înainte de luceafă. În vremea aceasta, și tatăl și-a acoperit fericiții să-i oci cu aripile serafimilor să nu mai vadă patima Fiului Său care l-a dat pentru jerfă. Apostolilor, unde sunteți? Unde sunteți ucenicilor? Aceștia toți l-au lăsat și au fugit. Acum Isus este omul care nu mai are pe nimeni care să-i se facă milă de El. Soare, înfricoșează-te și voi ceruri suspinați! Din toată această mulțime de popor nu se găsește nimeni care să-i fie milă de el. Nu se găsește nimeni care să nu-i privească ranele și să nu-i dorească sângele lui. Nu este unul să tacă. Toți strigă, răstignește-l, răstignește-l. Cum să nu zici, Iisuse, întristat este sufletul meu până la moarte? Mielul lui Dumnezeu cel fără de răutate, liniștește-te puțin. Pentru că Pilat vrea să mai încerce o dată, poate te va scăpa de la moarte. La evrei era obiceiul ca în vinerea mare să slobozească câte un vinovat de la moarte, pe care îl cerea poporul. Și era un tâlhar, varava, vestit în toată iudeia de crimele lui. Pilat, negăsind nicio vină lui Iisus, a întrebat poporul care din aceștia doi să fie eliberat, Iisus sau varava? Tot poporul, îndemnat de căpeteniile lui, de preoă și cărturar, și farisei și arherei, au strigat să elibereze pe Varava, harul. iar pe Isus să-l răstignească. Pilat stă pe gânduri și nu știe ce să facă. O, Pilate, tu liberezi pe Varava. Dar acesta este un tâlhar, un hoț care a băgat spaimă în toată Iudeea. Ce zici, nu vorbești? Vei hotărâi o sândire lui Hristos, dar Dumnezeu nu va răbda până la sfârșit. Pilat întreabă iarăși pe Isus. ce ai făcut? Neamul tău și poporul tău te-a adus aici la mine, Ce ai făcut? O, Pilate, ce-a făcut, deși tu ești străin în Ierusalim, dar nu ești în neștiință de multele lui minuni? Și dacă nu le-ai crezut, întreabă și tu pe toți cei ce s-au folosit de mila și ajutorul lui, Isus Dumnezeu. Întreabă popoarele care s-au săturat împreună cu copiii și cu bărbații. Întreabă pe Samarinean, ca cea desfrânată, întreabă pe Maria Magdalena, din care a scos șapte draci. Întreabă pe Zacheu, cel lacom, întreabă pe Lazar, cel mor de patru zile. Întreabă, Pilate, pe fica lui Iair, dacă nu crezi, care încă trăiește și femeia ta, Claudia, a fost de față când a înviat-o Iisus și-a dat-o părinților ei. Întreabă pruncii Ierusalimului, Pilate, ce a făcut, dar ce n-a făcut-o, Pilate? Dacă ai avea minte să înțelegi teologia cea înaltă, eu ți-aș spune că acesta este cuvântul cel mai înainte de veci, care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, soarele și luna, stelele și lumina păsările și animale, și toate cele ce se văd și nu se văd. Pilate, însă un lucru n-a făcut. Păcatul, păcat n-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Și să știi, Pilate, că de un lucru nu știe, de frică. El este Dumnezeu adevărat și într-o clipă, Poate să vă piardă și să vă nimicească pe toți. Pilat nu mai răspunde, mi spatele și pleacă. Pentru că un cuvânt al arhiereilor și mai marilor iudeilor i-a stupat gura și urechile. De vei libera pe Iisus, nu ești prieten împăratului cezarului. Și astfel? Judecătorul Pilat, pentru ca să nu-și piardă scaunul și postul lui, avantajele lui, cinstea și onoarea lui, nu mai vede adevărul. Poate să piară toată lumea, el îl o la moarte pe Iisus și dă sentința cerută de iudei și zice Eu, Ponțiu Pilat, procuratorul din Imperiul Roman, în sala înalților prinți condamn cu pedeapsa de moarte pe cruce, pe numitul din popor Iisus Nazarinean, un răzvrătitor, răsculător contra legilor lui Moise și contra majestății sale cezarul Tiberiu, care este rege și împărat al romanilor. Ordon și hotărăsc soarta prin răstignire pe cruce, dinpreună cu alții doi după obiceiul celor condamnați din mulțimea poporului. Însărcinesc pe primul meu capitan comută Corneliu ca să-l țină legat în public prin raionul Ierusalimului, bătându-l și îmbrăcându-l cu o roșie și încoronându-l cu o coroană de spin pe cap apoi obligat să-și ducă crucea pe umeri, prea servi de exemplu pentru toți tâlharii și împreună cu el să fie răstigniți și acești doi tâlhari în locul denumit Calvar, locul căpățânii Golgota, acela care va fi răstignit să fie lăsat pe cruce pentru sfidarea publicului. Iar deasupra crucii să fie scris, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Ordon ca toți subalternii mei să îndeplinească în grabă această datoria lor și să-i execute în tocmai cum am hotărât eu, infailibilul, după legile romanilor. Ierusalim, 23 martie, 5508 de la creație și astfel s-a săvârșit asasinarea Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cine poate spune cu deamănuntul, cu câtă sete au sfârșit trupul cel sfânt și curat, al celui mai drept fiu al poporului iudeu după trup. Bătăile cu biciuri nodoroase, cu plum la vârf, coroana de spincii au pus-o pe cap. I-au îndesat-o cu loviri de ciomag, ca fiecare spin să poată pătrunde adânc și să rupă carnea din cap, dând drumul sângelui să curgă peste ochi și peste față. Tot trupul Domnului era o carne vie și o masă roșie de sânge, călăi l-au acoperit cu o mantie. Mantia s-a lipit de sângele ce curgea și roaie și așa, bătut, istovit, vânăt la față, cu ochii în lacrimi, cu cununa de spin căzută peste ochi, cu părul curcat de palmele și loviturile și jocurile lor, hulit și insultat. A mai trebuit pe umărul rănit să-și pui crucea, ca să-și o ducă singur în plină arșița soarelui, de la pretoriu până sus la Golgota, cale de un ceas. Acolo pe Golgota a suferit piroane reci și ruginite și alte multe suferințe grele pentru mântuirea noastră pentru noi și mântuirea noastră. Dar dintre toate durerile care le-a suferit, cea mai grea a fost aceasta, că Domnul Hristos, ca Dumnezeu adevărat, a știut, a văzut de pe cruce, de acolo de sus, că pentru mulți sufere dar, zadar, fiindcă se vor ține tot de păcatele lor mai departe. Nu se vor trezi la o viață bună, nouă. Nu se vor face mai buni, mai blânzi, mai iertători, mai răbdători. Pe mulții vor apuca moartea nepregătiți, nespovediți și nepărtășiți, împietriți și în răiți cu păcate mari de moarte. Și pentru aceștia în zadar s-a răstignit Hristos, căci iadul îi mănâncă pe toți. Vai nouă dacă nu ne trezim în clipele acestea, dacă nu punem început bun vieții noastre, Mulțimea războaielor care au bântuit pământul, au făcut ca lemnul Sfintei Cruci să fie dus dintr-un loc în altul, până când în cele din urmă se află împărțit în mai multe locuri. O parte la Ierusalim, o parte prin Grecia, o parte într-o capelă din Paris și în alte locuri. Tot în această capelă, care are vârful cupolii ascuțit ca un spin, se află și coroana de spin pe care a purtat-o Domnul Hristos în acele zile mari, grele. Iar la Roma se păstrează unul din piroanele răstignirii. Tot acolo se află scara din palatul lui Pilat, pe care a fost scos mântuitorul plin de sânge în bătăi, pe scara care a căzut, care a fost îmbrâncit și a căzut, deși a zdrelit picioarele și mâinile, unde i-a intrat spinii în cap. Tot la Roma se află tăblița de lemn de cedru pe care a fost scrise cuvintele Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, în trei limbi. Tot acolo se află o zăbală făcută pentru calul împăratului Constantin de maica sa Elena, dintr-un piron care a fost găsit pe Golgota ca să fie apărător fiului său războai. La Torino există giulgiul sfânt, pânza care a fost înfășurat trupul lui Isus și s-a imprimat întreaga lui figură pe el, de asemenea, la o lângă Paris se află mantia plină de sânge și haina lui Isus. Acest lucru fricoșător, îl descopere chiar și știința înaintată a veacului al XX-lea, în urma cercetărilor făcute. După aproape 2000 de ani de la răstignirea Domnului, s-a fotografiat și împrăștiat în lumea întreagă Chipul Domnului de pe Giulgiu, ca să afle toți și să cunoască pe cel ce s-a jervit pentru mântuirea noastră. Așa cum s-au găsit tot în zilele noastre, acum cu ani în urmă, câteva scrisori din vremea Mântuitorului în Arhivele Cezarilor. să ne cercetăm fiecare adâncul sufletului nostru și să vedem, suntem noi recunoscători față de Mântuitorul nostru, care a pătimit atât de mult pentru mântuirea noastră, ca să ne scape din robia păcatelor, a diavolului și a iadului. Și dacă până acum nu am cunoscut ce a făcut El pentru noi, să începem de azi înainte o viață mai plăcută Lui, să cunoaștem și să cunoaștem și să-i mulțumim pentru jerfa dragostei Lui față de noi păcătoșii, că pentru noi a murit. Istoria parcă se repetă cu fiecare generație. Același Isus și astăzi este prins, lovit și bătut. În fața noastră stălegat și scuipat, să recunoaștem jerfa lui, osteneala lui, lupta lui, că și pentru noi și fără plată ne mântuiește, fără să-i dăm altceva, că n avem ce să-i dăm. Tot pământul și cerul și toate sunt ale Lui. El un singur lucru ne cere, sufletul care e nemuritor. Pentru acest suflet a făcut această jerfă. Pentru acest suflet a venit să ne învețe, să ne arate. Și pentru acest suflet... Și astăzi ne vorbește căci nu sunt cuvintele mele, ci ale Lui. El este Mântuitorul, El este izbăvitorul să cunoaștem și să-L credem și să-L ascultăm și să facem. Alt Mântuitor nu va mai veni, tot El va veni pe norii cerului, să judece vii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele Lui. Să lăsăm răutatea, să lăsăm păcatele, să ne stăpânim gurile, să vorbim mai puțin cu lumea și să vorbim mai mult cu Dumnezeu în rugăciune. Ca să fim scutiți de rele și să nu ne pierdem Sufletul. Să lăsăm iscodirile, căci iscoadele, și astăzi, mare rău fac pentru Sufletul lor. Iscodirea, cei care sunt iscoditori, aceștia se aseamănă cu iscoadele care venea la Mântuitorul să-l iscodească, să-l ispitească, va cu una, ba cu alta, să-l prindă cu ceva, să aibă de ce să-l judece, de ce să-l răstignească. Cu aceea se vor chinui toți iscoditorii și scoditoarele care n-au parcă altă treabă decât să umble de la ureche la ureche, să semene zăzănii păcate. O răstignitule Isuse, o dragoste fără margini care pentru mântuirea noastră ai suferit atât de mult, coboară-te de pe cruce în inimile noastre. Și cu ranele tale tămăduiește ranele pe care ne le-a lăsat păcatele noastre. Și împărățește tu cu crucea ta cea sfântă în sufletele noastre, ca să fim mai tăi sfințiți curați și luminați. Iar tu, Pilate, să dai jos tăblița cu scrisul care l-ai scris Iisus Nazarineanul regele iudeilor. Și să scrii așa, Iisus Hristos, împăratul creștinilor. Amin.